O miñaponez intitúlase Lingua, Poder y as Diferenzas E o que quería tratar aquí é precisamente esa cuestión de como artellar a referencias na reivindicación do común de cara a un movimento político E quería facer isto a través dun, dun aspecto concreto que é a cuestión do feminismo e de que sucede co feminismo cando tenta artellarse nun dos movimentos no? Penso que Dende aí pode pensarse ben e moi radicalmente esta cuestión da diferenza que non é que é bastante máis complexa máis problemática do que pode parecer nun primeiro momento é, Penso que entendese ben dende aí dende o feminismo como podemos pensar un suxeito político dende a idea de diferenza e como se arteñan as, as diferenzas dentro do, do común. E, ainda máis, poderíamos dicir que ocorre cando un suscita político se presenta a si sí mesmo como diferenza respecto universal, como se suceden o no caso cando alguén reivindicase de repente como mulleres ou como negros, si e mos ver, ademais, esa relación entre esos dos termos de diferenza eh, que, que, que se vai constituir como conta universal porque non cana neil, non? Eh o tema da diferenza quero desenvolvela precisamente eh, a miña ponencia vai ir eh, nesa liña en relación coa cuestión da universalidade, que parece que un termo que xa non está tan de moda no discurso político os, os tempos aqueles da razón comunicativa a Javier Masiano, ultimamente pois se fala menos non pero de algún sitio si sí, sigue sí, non cando estamos a hablar de xeralidades, de globalidades está funcionando moito máis do que nos mesmos pensamos e penso que, bueno, que Isto que vos a contar un pouco como lixo, conductor, simplemente para exponer esta cuestión da relación entre a diferencia e a universalidade nun movimento político, que esta historia coa con os de feminismos de soldado a contar conta ou é simplificaba en isto. ¿no? Eh, que relación garrandón a diferencia coa universal, vos dicía? ¿no? Eh, nos marches, ou nos intersticios, ou nos bordos desta historia están, de logo, a cuestión da representación imos ir vendo como, non? e a idea que sigue subxacendo dal museito a calquera movimento político penso que dabo a conta o que sucedeu coa Comisión de Feminismos dentro do 15M como está a funcionar inda que sexa por detrás esa categoría de representación que sexe unha determinada idea de unidade de temporalidade, non? vou xa a contarvos así un poquiño. Logo imos a desenvolver algo bastante máis teórico respecto á idea de universalidade e diferenza, tenendo a pensar a universalidade de douto xeito a partir da idea de canción. Pero vou empezar, pois, algo que igual lembrades, ou non sei si, se si estaba desenterado desta historia en aquel momento, pero bueno, retotaigámonos retota, a primavera do 2011 e ata o que sucedeu nos primeiros días, ademais, do, do 15M, na Plaza de Sol, Eh, coa Comisión de Feminismos no? Empezo contándovos unha anécdota que a min unha parte me contaron, outra vida. pero bueno, si, si non é certo dende logo, é moi veroximi pero bueno, non teria porqué nada deste, deste amigo meu que contoume a parte que eu non coñecía da historia no? O primeiro día da acampada do 15M había no metro de sol colgado un cartaz no que estaba escrito La revolución será feminista o no será. O día seguinte, o cartaz xa non estaba, parece ser que alguén o retirará. Contáronme eh, digamos que damos secreto a isto. Que se cartaz foi retirado en Toxactions, pero uno deixa dolor, a, a fe nesse testemunho seca verosible. E quem o arrancara, un suxeito I poñamos, dixo con ton reverencial naquel momento, a revolución... Bueno, a la, la revolución será de todos Ben, tal é a situación para subímenos Un xuxeito os poñamos X ou I colgar un cartaz e outro xuxeito poñamos I o retira Por que? Porque pensa que ese cartaz é excluente As x incógnitas e que, se se colgar un cartaz de primeiras diríamos que nos remiten a uns corpos sexuados ainda que esas asignacións de símbolos sempre son incertas e que pode que fosen mulleres, non? Pero podría ser que non eh... Oí que sacou igualmente podría entenderse que era un varón que se sentía excluído nesa, nesa, nesa conversión do feminismo no todo dun movimento no todo desa revolución non? Nesa pequena anécdota na que moitas poden ver o desafío que impón eh, unha noción como diferenza sexual ou xénero a política xogase moito máis ao meu má entender e o que se xoga é tanto como xeito no que se constitue o común na amalgama das diferenzas sobre o fondo do que outros ou as mesmas chamarían o xeito a O que unha historia así nos plantea é a cuestión de quen somos todos Todos non somos feministas. Iso polo menos estaba claro para este ilegal incógnita. Me dixeron que era un varón. Hablo antes que rico o cartaz. Que logo feminismo e como xartella cos outras diferencias que constituían a pluralidade do movimento. E un movimento, ademais, eso é unha cousa que cabe sin hablar do fin, aquel momento, o 15M, un momento cunha potencia inclusiva naudita, non o comentaba antes. Non sei, bueno, o está... Sea, de ti, esta rapaza de que allí estaban todos, ¿no? mismos votantes del PP, estábamos ocupas con gente que trabajaba en bancos y que viña a contar allí en esas asambleas, esas cosas espantosas que hacían horas de trabajo, ¿no? realmente allí estaba todo el mundo. Pero ya, en los primeros días parece que es un pequeño conflicto respecto a esta diferencia, ¿no? la diferencia sexual entre comillas, veremos que el termo tampoco es termo favorito para todo el mundo, o ese enero, etcétera podemos imaginar como puido este Igelga leer a esa frase. A revolución será feminista ou non será? Eu non sou feminista, logo eu non pretenzo a esta revolución. Podemos pensar que o problema radica en como definimos feminismo. En parte, por supuesto así é, non? No grupo de feminismo de sol, a que se vea ser o problema, en os seguintes días esforzaronse por elaborar unhas foliñas explicando que feminismo non é a contrapartida do marxismo non? E non pretende ser un discurso que senón o contrário. Eh, non sei sí, se sí, con iso lo que harían que este griega se sentise mal por arrancar o cartaz Entendese así mesmo como feminista tamén Ou mesmo seguiría a pensar que aquela frase era radicalmente ilesítima Por que podemos entender que esa frase era radicalmente ilesítima? Mesmo coas mellores intencións, non? Porque pode entenderse que ali que está a suceder é que unha apropiación dunha parte do movimento Do todo do movimento É ¿no? esa unha universalización ilesítima que non me justificada A finalidade, entón, desta Comisión de Feminismos de Sol eh, sería instaurar unha nova hegemonía en ese sentido, bueno, que la creo o recolhe de Iramsi para facerse, bueno, de unha xente moitas comiñas, non? Pero, bien, do significante revolución. Porén, implica que unha parte se ha todo, non? E que o todo, entón? Ovo todos nós. E algo que xa é previo ou em merxe das partes que relacionan con elas. Por que esa universación que verse como excluinte? e chas non. A verí o cosito de poder lerla. Eh, Talvez poidamos atopar nos procesos de universalización o cosito de entender a mercicia do común e o xego de inclusión e exclusión que nos damos paso a da política. Vos face referencia ao primeiro texto que vos entreguén que a Constitución haitiana de 1805 son os artigos 12, 13 14 da Declaración Preliminar. Se alguén non tes textos están aquí diante... Eh, Vos, si vol escolleis, por favor vale e que ten que ver precisamente que esta cuestión de universalidade e as diferenzas eh... bueno, non sei se coñecedes un pouco a historia de Haití a conto moi brevemente se non, bueno obeteceme casi que vos sorprendades lendo isto, logo contou un pouco do que, do que foi esa Eh, a revolta en Haití eh unha revolta para independizarse de Francia, tanto que era unha colonia francesa eh San Bueno, San Domango, Santo Domingo tamén. Eh esto sucede pois como un ano despois de que Francia desistiu, un ano, dos anos, non lembro ben. Un poquíno máis, non. Pero bueno, nos anos posteriores a Revolución Francesa, non? que por suposto os haitianos se entenderon cando diseron aquilo de todos os homes son iguais que as que habitude quedara abolida pensaron que bueno, que si todos os homens eran iguais que entón non podía haber esclavos ningunos homens estaban subordinados a outros no? e foi ese pulo das ideas ilustradas que fluiron na revolución francesa a que tamén está subsacendo a Constitución Haitiana que redacta de Salín en 1805 que era un tipo que haitiano pero fora formado en Francia no? e a Constitución Haitiana é unha típica Constitución Pois eh, liberal da época non? De feito, é moi curioso hai elementos moi interesantes nela a referencia familiarista é unha constante e tamén a defensa da propiedade bueno, dos elementos clásicos de toda esta revolución Imos ler esos, esos artigos Eh, ningún home branco se sacase a súa nacionalidade Poderá poñer o pé neste territorio en calidade de amo propietario Ni non futuro adquirir aquí propiedade alguna Bueno, esto parece de priminas que está claro Parece que é un entedio que home é branco ¿no? Pero digo artigo 13 Para matizar esa afirmación O artigo precedente non afectará en ningunha medida ás mulleres brancas naturalizadas haitianas polo goberno nin aos seus fillos nados ou por nacer. Logo, pois, bueno, as mulleres haitianas non son máis brancos, e os seus fillos tampouco, non? pero tampouco afectará aos alemáns e polacos naturalizados polo goberno. Estes están tamén incluídos na presente disposición. E chegamos entón a disposición 14, que sen dúía é sorprendente. Todas as distincións de cor desaparecerán necesariamente entre fillos da mesma familia, onde o xefe do Estado é o pai. Bueno, a revolución haitiana rematou bastante mal, rematou nun despotismo, bueno, por moitos motivos, o Mo país foi aplastado por, por Francia, que se impuso unha débeda que estiviron pagando ate principios do século XX, mediados, eh, por, por recoñecer desa, a súa condición de, de estado-nación, e Francia foi o único que o fixe, non? o resto dos estados dos estados mesmo americanos que se foron independizando posteriormente a Haití que Haití foi a primeira independencia americana nunca recoñeceron a, a esta república negra como, como un país e, eh, bueno, logo no, están as propias historias da, da revolución haitiana que rematou nun regime despótico digo, bueno, pues, me pode pues, chamar a intención esta idea do, do paternalismo non do, e do xefe do Estado hai por certo unha novela, supoño que tamén con todas as limitacións de un crioulo branco el cubano de Alejo Carpentier así coa parte como máis folclórica da revolución haitiana, pero bueno, unha novela bonita el sitio deste mundo chamase e aquí ven, pois, esta frase que dende logo chama tanto atención como dicir que todas somos feministas, ¿no? incluidos pues, a todos os aquí. O ¿no? moitísimo máis, todos os, os cidadas haitianos de aquí en adiante serán coñecidos pola denominación xenérica de neros. Eso incluye, por suposto, pues, os alemán, os polacos, as mulleres haitianas, brancas e a todos os filhos. ¿no? Eh, eso é es o que dicía este artigo 14 da Constitución eugliana. E foi, xa vos comentaba antes, eh, promulgada no 1805, non moito despois desa declaración dos delitos de un medo cidadán que na colonia tomaran por unha evolución das clavitudes. Facendo unha especie de erro de lectura desa de idea de igualdade de todos os homes e dicir, da universalidade tal e como entendida na revolución francesa. Se erro de lectura de a unha grada independencia, primeiro, e, bueno, isto, un pouco isto, xa que, bueno, sabe o que actualmente a Haití supoño nun país, si non hai, non sei, totalmente controlado por as potencias estanciras e mesmo as hoenegues. Eh, a declaración de que todos eran negras, performativo, bastante curioso, non supoña unha excursión en virtude de certas características xenéricas. Vimos que ese artigo incluía tamén as mulleres brancas e aos eslavos nacionalizados, que a mes, ten graza que sean polacos e que, deseño bueno, que serían moi, moi louros. Nero non era pois unha designación de rasgos biolóxicos, senón unha categoría política, non? Iso parecía que estaba ben claro nos redactores da Constitución haitiana. Lembremos que esa Declaración Universal dos Deditos do Home, aprobado pouco tempo antes da revolución en Haití, esa categoría de Home escriuía aos homens de ascendencia africana e, por suposto, as mulleres. Hai que non entra a Universal, isto parece que é un feito. Esa exclusión constitutiva do Universal, como mínimo, debería revelarnos que Universal ten carácter agonístico, no en a priori que venha xa dado. Non? Podemos, por suposto, dicir que Universal, que o que é universal, que non incluía nin as mulleres, nin os o mes de descendencia africana era un falso universal e podemos remiternos a unha universalidade verdadeira como ideal regulativo un horizonte ético pero que no mundo efectivo que este o non se mella ver un protipo de universal non? parece que este constituese por un proceso exemónico non que unha diferenza se ponga así mesma como xeral o proceso contasemónico que vemos aquí neste caso da revolución haitiana ou bueno, da constitución haitiana é poner un trazo excluído universal como universal mesmo. Ese trazo, por mor de ese proceso, é arrancado dunha suposta base natural, neste caso a raza, podías apanar a diferenza sexual, para revelar o seu carácter político. O universal non é pois al bodado de altemán, senón un proceso de loita, que ten o seu dobre perverse na produción dunha diferencia receitada ou un resto a que se nega a existencia de dereito senón pasan dereit directamente a aniquilar A pregunta pode ser eh, que somos logo todos ou mellor, que non somos, que non entra no todo eh, Soe pensarse que para facer, bueno, que esta, xa vos digo que últimamente estas ideas parece que non están tan en vigor, pero bueno O que, o que vou tentar exponer aquí é a posibilidad de unha política que non pase polo consenso, non unha, unha política do disenso, que é unha cousa que resulta moi fácil de dicir, pero que logo é moi difícil de articular, e mesmo é moi difícil que non seamos realmente capaces de pensar que sería pasar por aí, pese que podamos non compartir determinadas ideas de racionalidade, de diálogo, etc. Porque ir, o sea, por, por ese motivo de que é moi difícil non pensar que para facer unha demanda ética ou política hai que estar de acordo en certas cousas, os asumamos como principios ou non. Hai que compartir unha mesma linguase en que podíamos basear certas ideas de xusto e de xusto. Eh, Soe considerarse para isto, da que podía pensar seduto xeito, que hai unha serie de estruturas trascendentais que sustentan o noso facer e o noso dicir. Eh, por exemplo unha racionalidade, non, por exemplo, exemplo, non unha racionalidade como caso común a todos os seres co humanos por enriba de raza, a etnia, a sexo, etc. Os defensores de enfoques como estes, a que se pode haber igualdades se admitimos esas estruturas como algo previo ás e máis básico que elas. Se unha parte de unha base universal como unha a todos, corremos o risco de confundir as nosas demandas políticas nun relativismo, non? que en fin o termo é imobil que conduce a inmovilidade ou pode ser nilista. Pero como entón artellar, partindo da idea de que non hai un lenguaxe compartida, de que, hai, de que estamos pois, condenados ou condenados menos ou menos felizmente a terexenidade, outro tipo de, de posibilidade de encontro para unha política e facer como non. Eh, Para pensar esta idea, que vou facer, expor vos, é o seguinte texto que hai, penso que non o imos a leer, se que despoedes lelo, lelo logo, a restinificación do Universal que leva a cabo Judith Butler nun texto do ano 2000, en, en un libro compartido con Slavio Gilek con Ernesto Lacroix, penso que a primeira va ser unha intervención de Butler, que ten que ver con esta cuestión de universalidade en relación co a idea de hegemonía de la clop, bueno, me toma por ponernos un poco. No contexto, no este texto teluar, lugar no? eh, o que vou a intentar é pensar esta idea de universalidade como unha traducción cultural. Pero bueno, vou contarvos isto pouco a pouco, ver si conseguimos. E lo intento. No? Eh, en primeiro lugar o que sim sí me gustaría decir é que poner estes marcos en cuestión marcos como universalidades marcos como suxeitos non é algo que se faga exactamente por gusto por pasatempo teórico isto se ten lugar é porque xa fomos puestos en cuestión como suxeitos porque esa universalidade non nos inclué eh, esas categorías que se, que se pretenden válidas para todos o que máis ben fan finalmente serán un campo de exclusión e de ahí ven a xistencia de que eses que quedan excuídos delas de, de reantellar campo ¿no? o reantellalo pensa máis en Butler podían dicir outros escluidos, ¿no? pero Butler supoño que insiste na posibilidad de seguir a non perder ese marco do xeral, da universalidade do, do común como, como espazo no que podemos encontrarnos ¿no? a deconstrucción deste senso e eh, aquí cito a Butler de acuerdo, non é exactamente un pasatempo teórico ¿no? se temos en conto o feito de que eses discursos presuntamente ben intencionados Caso exemplar, isto a idea de racionalidade comunicativa dun Habermas. Están a fundar, como principios únicos absolutos do que é humano, casos que escriben a moitas, a moitos. Eh, exemplaria é a mesma idea de razón, efeito ¿no? de feito, algo que sucede. É moi útil cando un quer eliminar a certos humanos de humanamente posible, e só ten que declarar os irracionais, é es isto. É, pois universal, unha escultura a priori Isto máis ou menos vais a preguntar Butler non? Eh, Replanteando eh, A partir da Recollendo a crítica Hegeliana eh, Ao priorismo kantiano eh, A idea de, do formal En camp como algo Separado da, da o sea, como, como algo que Como unha especie Digamos de, de Recipientiños nos que Al, eh, nos que se constúe experiencia ese, que, que non habería experiencia antes diso ¿no? pero bueno, digamos que están estas formas a priori que van a facer que podamos entenderos ¿no? e outlo que hai un magma de cousas pero esa distinción está moi clara ¿no? eh, en Kant, que algo que gel vai complicar primero non recoñecendo a distinción como a forma que este eh, separada como algo previo e continuo ¿no? distinción forma contido vais ir disolvendo Pero, bueno, poco a poco e con isto da, da universalidade, non se quilo dar moitas Sería tan un universal unha estrutura priori, a priori, suponendo que ha tal cousa. E... Eh, como vos dicen, o que va vale a vai facer é recoller esta crítica de Hegel a Kant. Que va vale a ir a topa de novo pertinente en nun contexto no que de feito, a idea de universalidade, determinados principios universais, sin da que non os poida parecernos o que nos os pareza, si está a funcionar para dirigir determinadas políticas interracionais, si non? E máis lo que Badler está a escribir esto que son os principios da, da esa terrible década dos mil. E vos un pouco esta lectura de Badler, vale, que é que a topa especificación da universalidade, no principio organizador da experiencia a conciencia de sí si, como a percepción trascendental ascendente si vos exibos lembrados a universalidade aquí é simplemente abstracta como chegamos a esa idea? porque do universal foron estraéndose todos os predicados que recaen nun suxito calquera é dicir, o que un suxito calquera tende específico e de vivo porén di Hegel, bueno, iban leberta os senón a, -se a, a Hegel es predicados que se excluen para poder chegar a pensar esta universal tamén son de algún sitio universais, porque algo que tamén das en todos os individuos. Nese senso, as excruxións que dice a fón universalidade son tamén de algún sitio universal, pero digamos otro tipo de universal, unha especie universal escurio, non? Ese proceso da, uni da universalidade, vamos vendo universalización, producento, en dos momentos, unha duplicación universal. O primero sería abstracto e o segundo concreto, non? ou, aparentemente, o primeiro sería abstracto, segundo concreto Isto non é tan sincero, unha vez que unha empresa ve que iso que parece abstracto final non era tan abstracto que parece concreto nunha cousa abstractísima A solución do concreto é unha precondición necesaria para a fabricación do formal A forma non é algo que, que quede aí fora deste magma de, de, de cousas E do mesmo xeito non hai un concreto previo independentemente do coñecemento, Pois o aparentemente concreto resulta xero máis abstracto non? que que lo mostraba moi claramente en esta, en esta idea do aquí e agora ¿no? nadie máis abstracto que un deíctico cando cun que quere referir a, a nosa um, a presencia aquí xo so nos queda pues, digamos sin halal cun aquí que finalmente en calquera aquí pode ser aquí xo ¿no? so era o fin da, da conciencia inmediata do mundo que iniciaba todo o proceso da fenomenoloxía A universalidade non é unha estrutura ascendente puramente formal Pois non cabe distinguir tampouco entre forma e contido A contaminación entre estas dous, eh, dous, supostamente, nocións contrapostas e, e irreductíveis Non que tampouco un tazo dunha capacidade subsectiva Senón que está ligado ao que é que ele denomina a Siedlitzka, a sociedade burguesa ou civil É dicir, as normas ou costumes dun pobo As condicións de por tanto non poden ser puramente formal pois, a substancia universal de o xe da ser, está condicionada polos costumes do seu povo. Non? De aí tira Butler que calquer intento de establezón a noción de universalidade por riba das normas culturais está condenada a fracaso ou a violencia. Hegel-Mex no expone fenómeno lúxido que sucede cando unha facción afirma representar a vontade de xeral, como é o que trascende en, en terror, como é o que trascende as vontades das que se compogue polas que existen esa montade oficial, entre comín, aspas, asedida por todas das montades que non esculas a representación, debe establecer incesantemente a súa propia condición de ser universal, borrando remanentes das montades que escribo que, bueno, en En que se convirte a universalidade, pois, nunha especie de campo de batalla que reproduce de modo constante a exclusión inicial que lle da orixe, Isto xera una especie de economía paranoide na que na universalidade se desdobra todo o tempo e finalmente se autóniquiza. Para Butler, Ponaen, esto non implica que unha renunciar a facer demandas universais, seno que habería que mes a universalidade bastarda e impura, non? Universalidade na que un iba a dicir todos os haitianos, así se xan lourísimos, son negros, o igual, quen sabe? Eh, la revolución será feminista, non será... Eh, A universalidade non, é, non pode confundirse así cun ideal regulativo. Non é tampouco un lugar baleiro, isto xito no que tendía, por exemplo, la crono, algún lugar no que ningunha demanda poden ser asitadamente, pero couso horizonte mobiliza a loita política como algo que queda aí, non? A universalidade non se pode pensar nun esquema formalista como categoría ou principio das categorías, non? É máis ben xa competencia de distintas versións da mesma o proceso desa loita eh, pola universalización, desa busca de alianzas. E aí onde Butler, frente esta idea máis de xemonía, vai intentar entendela como, como traducción cultural. Non? Que o que sucede pois cando ese restos excluidos do Universal, como víamos no caso da, do, da Constitución haitiana, invocan precisamente o Universal para facer as súas demandas. Non? Estas demandas de inclusión universal daqueles que non estaban previamente contidos né, producen unha extensión que opera ao mesmo tempo un desplazamento e os que a universalidade resultaba non ser tal. Como a calquera demanda, na universalidade estamos presos nun indecidible. En último termo, non é posible distinguir entre que demandas son universais e, como son, e cales son particulares. Non? Por exemplo, pensemos na diferenza sexual, por exemplo, que pon Butler. Esta pode funcionar como universal nun determinado momento, nun contexto como particular no ou esta mesma idea de negritude esta demanda a partir de principios que non nos incluían pero invocando eses mesmos principios Valer a denomina contradición performativa o bueno, tema de resignificación en Valer é unha cosa que se pode discutir que se discutiu bastante nese mesmo libro eu discute Gijek realmente é necesario entrar nesta contradición performativa ou estes procesos de resignificación eh, ou de resignificación do universal ou habería sen máis que esquecer esa categoría non? Eh, bueno Butler decide apostar por mantela De logo está moi difícil pensar fora deste marco Porque además un pensa que un pode, podemos pensar fora deste marco Realmente se nos está colar todo o rato Como estamos a tratar de articular o percibido ¿no? A posibilidad de resignificar a universalidade para Butler esta que, A dica entesta pode ser deslumida por aqueles que no principio non estaban incluídos nela o que merxe dese mal uso entre aspas tamén do termo é unha reivindicación política que non é nin exclusivamente particular nin exclusivamente universal nela se expoñen os intereses particulares de certas concebios da universalidade esta permanece polo tanto contaminada polos contextos nos que merxe e nos que circulan os resultados desas demandas sempre son imprevisibles pero se si resultan posibles este tipo de reapropiacións é porque a universalidade é algo que se está contaminado de mi origen de ahí a súa proposta a súa aposta porque vamos a chegar nos universidades a través da idea de traducción Estamos inmersos na peronixenidade e non hai unha lingua primeira que nos valga a todas como orixe e na que a traducción non sexa por si sí mesma unha ferramenta emancipadora pode servir para imponer os valores dominantes ou trasladados a, a linguaxe das subalternas non? si que guarda a súa posibilidade de emancipatón na capacidade que tem para exponer os límites da linguaxe dominante A linguase do dominador pode ser imitada e empregada o tosito no contexto da lingua subordinada. Esa mímese pode efectuar un desplazamento do termo ou revelar que ese termo era xa unha serie de desplazamentos en unha unidade de fisa previa. Esa idea de traducción impide apelar un termo originario auténtico separando a esa linguase dominante da autoridade que lle foi conferida. O subalterno, como mostaba Espiba, que o texto que vos propoño ler, en pode falar a subalterna, está traducido, si, de faino moito. Fala, de feito. Pero a narrativa dominante tenta borrar as súas pegadas. Aí pode dar a necesidade de traducción, restablecendo a pegada ou o tazo dunha desaparición, e dixendo falar os que de feito xa falan, non? Estes subalternos non son puros, son privados de linguaxe. Aí xa unha fala, aí Eh, pero cuixas palabras se podemos entender se arriscamos a nosa lingua nun proceso de traducción do que esa lingua non pesa ir indemne no? ese proceso de traducción é un proceso aberto virtualmente infinito polo que as articulacións deben ter lugar no ente non hai estrutura que garanta a esfera da linguaxe bueno, a ver a que en sí pero no entero está moi difícil que pensemos de vende aí no? Non existe recurso tampouco unha lingua, sen, sen caer na violencia, sen caer non non, quero dicir, a miña lingua é a correcta e ti non me, e a que ti falas non me serve. Eh, aprende pois a miña, non? Non hai recurso a unha linguaxe universal, sen violencia, unha fonte común que sirva como fundamento de todas as formacións discursivas, non? Nese senso, exige unha heterogeneidade e parece irreversible. A xeña de traducción e a falibilidade de calquera aprendesa de universalidade non debe levarnos a darlle nomes ou indecible tampouco para fiscalizálo, senón a revisar constantemente as nosas propias categorías. A universalidade non é pois unha categoría dentro do que nuncieras nosas demandas ou o limite externo e que funcione como regulación normativa das nosas acción. Non? senón algo que debe recibir articulación ningúa lingüese en continua traslación e traducción. Non digo, dende de logo, que isto se algo sin xelo, e moito menos sin xelo se o que quere, É artillar un movimento político no que parece que se está a xixir todo o rato espero que podamos verlo con un pouco máis de calma que un se presente como unha unidade fronte a un suposto outro, non que un mostra sempre común, que un teña un programa que un chegue a acordos permanentemente mm, e... Eh... Penso que tamén moito desesforzo, desesforzo de diálogo, desesito de penser o diálogo incluso mesmo ca propiedade de consenso pode ter que ver con esta idea de traducción. A posibilidad é simplemente unir mantendo abertas categorías e dixalas que poidan ser eh, redefinidas, resituadas ao longo dun proceso no que implique a todos se que un teña que partir necesariamente dun común previo, no? sino que o común é máis ben un diferencial que pode que pode verse con esas dif diferentes diferenzas, pois chocan porque pode non haber acordo, e pode que estea moi ben que non haxa ningún tipo de acordo ou pode haber. Eh, porque parece sempre que, que non haxa acordo eh é un problema que un debe disentir dos que si sí que teñen o poder, pero que cando un certella como sucesito político aí dentro non debería haber disenso. Non? Eh, É que realmente un problema cuando alguien de repente ven e di, non, non, é que nos repetimos aquí a reclamar algo que lle chamamos diferenza. E vimos decir que aquí non todos sons iguales que aquí tamén hai relacións de poder, este tipo de cousas. Se parece que esto pode facer que surga un todo bonrollismo ilimitado que foi o 15M, un montón de problemas, non? Eu penso non sei, espero que vos me podes contar logo que non deixo de ser curioso que entre todas esas diferenzas estocostas ao longo das plazas do Estado a que resultou menos asumível foi esa que algúas identificaría coa diferenza sexual eh, non vou dar o termo por asumido pero logo e desver por que espero pero bueno, penso que vale a pena recoñer eh, tratar de recorrer o que implica esta idea de diferenza eh, Agora, si quería referirvos, vos, claro, igual me lembrades esta historia, supoño que... Non sei ata que punto vos repercusión mediática máis alo dos medios de comunicación deste de tema de Beita, que si estaban encantados con ter ali unha excusa para poder falar fatal do 15M, sempre co tema de que as mulleres son vítimas, e iso poden aparecer así no, no espacio público, e nos medios. No? Eh, bueno, non sei se iso lembrades, sino... Paso vos. o texto tedes aí, o texto terceiro Botadelle unha unha ventiño, simplemente por si non coñece esa historia Para que non vos colla moi fora eh, O que é un o comunicado da Comisión de Feminismos de Sol En suyo, pois unhas semanas máis tarde De que empezara a acampar Que o que, van, que, o que foron a expor, a expor na Asamblea Foi que marchaban como Comisión de Feminismos de Dormir en Sol porque atoparan unha serie de situacións incómodas, violentas para elas que estaba desgastando moito a súa propia actividade e que preferían pois, continuar vinculadas ao movimento pero non continuar acampadas na praza porque empezaba a resultar de unha situación insustible non? e o que simplemente comentaban era eh, pois o que estaba, como estaban a vivir certo tipo de cousas aí non? falaban neste caso pois, de certos insultos, agresións Non falaban tampoco específicamente de que fuera siente que estaba a participar no movimento ou non, pero bueno, comentaban que estaba a darse esta situación e que preferían non era unha exposición de vulnerabilidade e preocupación, pero non era un desligarse do movimento exactamente. Um o texto é en matizado, non sei se o leides si, bueno, a mí me parece en estemo matizado non me parece un texto especialmente polémico ni que buscara eh, violencia non? pero esto xero unhas eh, discusións eh, encendidas eh, eh, unha serie de contraacusacións moi violentas por unha banda en moitos medios de comunicación de extrema dereita que aproveitaron, pero como fan sempre cada vez que alguén desdixa unha excusa este comunicado da Comisión de Feminismos de Sol para, criminal, bueno, para criminalizar ese era lo que hizo M para dar unha mala imase do movimento e despois os medios de, de contrainformación que empezaron a acusar de traidoras a Comisión de Feminismos de Sol por dicir isto, dándolle unha excusa moi preocupados pola boa imaxe do movimento entre, comi, entre aspas para unha excusa a estes medios de comunicación de extrema dereito Para que puideran falar mal do, eh, do 15M, non? Eh, seguramente, moi todo o problema irá polo visto a dimaxe, non? E aí penso que si sí, o problemática de por resultar unha categoría como representación unha categoría de unha comunidade, non? E como está a funcionar mesmo cando non se quede que está a funcionar. O problema animase que o movimento proyectaba cara un fora, que en este caso eran os medios de comunicación convertidos en suices, e os eus despistados ou non tanto lectores. Non? O problema parece ser que o movimento tiñan que ser un e que esa unicidade capaz de sustentá se acababa se acalaba pola representación ante os outos ou dos outros. Certamente os problemas do campamento de sol tiñan que ver co delgadado en torno a un unha de Maldí e moita culpa deso tiñan mesmos que andaban ali nos medios deste madereita a denunciar os horrores das noites de sol eh, esas cousas non? o curioso é que en lugar de defender o movimento denunciando ese feito moitos se queran culpar directamente a comisión de feminismo da sua traizón non? como tamén é preocupante esa moda que está ter lugar de utilizar a nome das mulleres para justificar todo tipo de políticas conservadoras e consideradas unha posición de víctimas e... Eh... O problema do xuxito do feminismo, penso, ou hum, a política feminista, se posible, posibe, pasaría por recorrer este nodo e reprecer é xuxito positivo as contradiccións ou polo menos os problemas de calquera política basada en identidades sen celebrar antes de tempo a súa disolución, seno reconhecendo que esta nos situa nun irremediável de Belbaño. Días máis tarde, desfuís de todo este cristo nos medios de Contrainfo, a Comisión de Feminismos de Barcelona, que está así si continuada acampada, Eh, bueno, aí, suponho que tamén podería falar A foi moi diferente da Comisión de Feminismos de Madrid De Barcelona Pero bueno, non, non vou entrar nisto non? Interésame máis ben certos elementos de, de, esta, de, de este suceso Escribí un texto respondendo ás críticas vertidas Contra outra Comisión de Feminismos non? A situación Este xito contingente mostra que os arraxos son posíveis E que os antagonismos pode que xoxexan Nun arraxo non axeitado E... Eh, é o texto que é un texto bastante longo da Comisión de Feministas Indignadas de Barcelona, que quedan simplemente a dicir, pois é un pouco que condenar por unha banda a instrumentalización por parte dos medios de extrema dereita, da Comisión de Feminismos de Madrid, e dende logo condenar por outra banda eh, a reacción dentro dos propios componentes do movimento respecto ao que dixeron estas denuncias por parte da Comisión de Feminismos eh, Pondo de relevo algo que siga a resultar extremadamente incómodo dentro dos movimentos sociais que esta idea de que o poder non é algo que este fora e que simplemente xa que aquí nós nos instalamos como un contrapoder pois pues somos todos estupendos eh, senón que hai un montón de microfascismos que seguen estando que o poder realmente unha rede tapellado que todos estamos a exercer poder uns co outros, que non todos estamos nas mesmas posicións e que antes de pensar que mal está simplemente, bueno, non o mal, non, que, que un está nas relacións de poder, é so irremediable parte do que ser. en lugar de de facer ese problema de asumir que entre nós tamén están a darse relacións de poder e que igual temos que sentarnos e pensar nelas. E que porque alguén diga que se sinte doído, que se sentiu atacado, que se sentiu agredido expoña súa vulnerabilidade, eso non supón inmediatamente pois pois eh, unha acusación de ti es malo pois por que en lugar de pensar isto un xeito simplemente non quero saber nada diso, que foi a actitude do resto do, do movimento e negar e acusar, e poña esta defensiva, negar e acusar de taizón a esta comisión de feminismos non? Bueno, se si vos apetece que se xa, pues vos mesmos mirades este texto, non? O caso, é que a enunciación dos feitos nas, eh, na Asamblea por parte das integrantes da Comisión de Sol Que é un valente en sí mesmo? Estas cousas nunca son fáciles de dicir Poñerse a sí mesmo non como víctima Que isto é unha cousa eh, moi... O dicir, a ningunlle gusta ser víctima de nada, non? É moi difícil como enunciarse a si sí mesmo deste xeito, sino simplemente recoñecer a vulnerabilidade, que algo doe justo Mousse, como unha visa injustificada e que intentaba simplemente gañar non sei que tipo de puntos, exponéndose a si mesma como vítima. As declaracións de New Barcelona danlle unha volta máis e invitan a ler des de xeito ese comunicado de Sol non esa propia situación que se deu a ali exponer a violencia ou a brutalidade dun sistema non é ocupar o lugar da víctima senón quizá iso un sitio de non reducirse a tal seguindo a liotar o que, que teño un pequeno texto, pequeno texto que quero comentar con vos logo a víctima é aquel que foi privado de linguase que non pode falar para exponer a violencia sufrida sen inmediato perdela ou incapaz de testemunho por ter que falar xa na lingua dos vencedores tomar a palabra é arriscarse a deixar de ser víctima busquen erar que alguente é víctima ou é unha afronta que nin pode ser dita, nin pode ser Para moitos xuxitos, as violencias que poden sufrir con frecuencia variável non poden ser pensadas nin ditas como tales Pero unha normalidade que tenase aceptada e na quedou incómoda non? Este é un comentario clásico que denuncias de, bueno, esta situación é normal Bueno, é normal, pero non é desexable E... Eh que é o normal neste caso. Determinando que a violencia estrutural é supernormal, estamos todos os a ela, pero é dese xa. Unha das críticas máis repetidas, sobre todo por outras mulleres que poden ou non pensarse así mesmas como feministas, foi a de que exponéndose deste xeito na súa vulnerabilidade colectiva, en lugar de defenderse en cada caso, enrarecían a secular condición de vítimas das mulleres de todos aqueles que entran nas normas de xénero. A noción de vítima ten así que ser revisada. Así penso, así como negación da vulnerabilidade do sufrimiento en aras de non carnela. nela. expoñer a propia vulnerabilidade, recoñecele, a facela chegar a lingua, se pode ser en moitos casos o primeiro sexto de resistencia. Eh, mm, moitas mulleres dentro do, do mesmo momento 15M non estaban nada de acordo coa actitude que estaba lera a Comisión de Feminismos de Xolo. E mesmo... Quero dicir que un non pode entender estas cousas tamén como unha cuestión nos marcos sinxelos de que é unha mollero, o que é unhome, o como se entende, non? Isto é un momento de reivindicación dunha diferencia na política e, dende logo, non estuvo aquí tampouco a defender todas as líneas que las levaban, non? Simplemente quería dar este caso, non? Averigou problemas de ver que como pode artellarse eh, como universal tamén unha política feminista, non? Por onde debería pasar ou por onde non debería pasar, non? Pero, bueno, simplemente quero comentar vos esto, ¿no? pero pareceme que o caso non perde interés, e que podemos facer críticas mesmo a liña, que estaba alegando aquella comisión, non? Eu penso que a cuestión da diferencia sexual no feminismo e nos seus disensos internos xa movimento pode ser un espazo para pensar precisamente esta cuestión de como artellar as diferencias. Eh, se poden tirar del con eh, nocións productivas para outros movimentos políticos, non? Puede pensarse ou suele pensarse que se o xeito do feminismo son as mulleres ou mesmo a muller Porén eh, non todas ou todos estarían de acordo non? Muller pode funcionar e funcionou de efeito como unha categoría excluinte No entanto, o feminismo como momento segue aí cun de ideas e de forza que debe destacarse non? Hai que enfarar a diferenza sexual que pensa que que reclamar a diferenza en intentar abolila, que esa diferenza basada na corporalidade como unha cousa pues, estructural simbólica e que tentar abolir a diferenza recita o corpo, pero tamén hai moita xente que se chama a si sí mesma tamén feminista e podemos falar desa prehistoria do femdo queer, no o feminismo le vieno de Monique Wittig, que é unha crítica radical ao esquema da, da diferenza sexual e eh, eh, que pensa que o que debería o feminismo facer é eh, abolir radicalmente esa categoría de muller que só so ten sentido nun résime eh, heterosexual. Vitic ¿no? eh, de Feito recolle a frase de Beauvoir de que ninguén nace muller e cagallou unha vuelta má e esa muller non existe, só so existe nun no résime heterosexual que necesita dunha caposición dos sexos para a súa reproducción como reproducción social e fora dele non hai mulleres entón, esa loita feminista que teña que ser unha evolución do regime sexual binario, abertura dunsas diferenzas pero en délogo non o mantemento desa idea de diferenza sexual e, o disenso non parece que non podría ser máis radical e non en tanto, as contraposicións que se xan menos profundas do que semellan non? se o feminismo se ocupa en certo xito dunha diferenza admitamos a sexual, esa diferenza é un espacio de loita aberto a definicións e definicións. Non algo dado así e dende sempre. Iso penso que tamén debería reconhecerlo calquera feminista que si vai a reivindicar que hai unha diferencia sexual basada na en corporalidade, entenda sexta como se entenda. E xe dice a Debiti que en último termo, como mostran en algúns textos, sobre todo en textos que teñen que ver con literatura e coa posición eh, daquel que escribe, non? que se vai perder, mesmo como susito nese texto, non é abolir as diferenzas senón abrir o lugar de outas, non? declinando do toxeto universal. Vitic eh, para pensar que un pode coñer categoría como lesbiana, ese foi todo o esforzo da súa escrita, e convertila nunha categoría universal. E universal así non vai salir indemne, non vamos a entrar tamén nunha universalidade outa, nesa universalidade outa que víamos e tentaba contarvos un pouco anteriormente con este, con este exemplo ben, ben marcado non da da Constitución haitiana xa no 1805 non? Pode que non se chegue en consenso Digo dicir, non, non Nesa mesmo, esa especie de cousa que se entende como feminismo pode que non se chegue a consenso non? Se está no disenso Pode que non se entenda que o xuxito é a muller se tal cousa existe non? E, e ponemos os abrazos poden aparecer nos lugares máis inesperados Ese, Esa debilidade aparente no feminismo como movimento político pode ser tamén a súa forza asentarse en un disenso radical onde todo está por discutir este texto se si vos vou ler é o texto 5 efectivamente que hora é? que ando si sí. edez vale, non, remato xa É así, temos máis tempo para discutir. Leogos o texto 5. O programa do feminismo non é do tipo que permita asumir unha serie de premisas comuns e logo comenzar a construir, segundo famoso, segundo estilo lóxico, un programa dende de elas. Pola conta, é un movimento que avanza precisamente a prestar unha atención crítica as premisas que sustentan, tentando tornar máis claro o seu significado e comenzando a negociar as interpretacións conflictivas. A irreprimible cacofonía democrática da súa identidade. Como iniciativa democrática, o feminismo tivo que desfacerse do suposto de que na base todos podemos estar de acordo sobre algúnas cousas, ou dito ou coseito, tivo que acoller a noción de que cada un dos nosos valores máis expresados se están a disputar e que permanecerán como zonas políticas en disputa. Isto pode soar como se estivese dicindo que o feminismo nunca poderá construir dende de algo que se perderá na reflexión sobre sí mesmo que nunca se moverá máis alo deste momento de autorreflexión can un compromiso activo com mundo Todo contrario, precisamente no decurse de dunha práctica política comprometida que emerse en esas formas de disenso Eu engadiría categóricamente que resistir o deseo de resolver esa disensión nun unidade é o que mantén vivo o movimento que quería xa para rematar para que poda desfalar vos se comentar un pouco máis ese texto que traía para o final e que insiste nesta idea de disenso que era na posibilidad de pensar eh, unha política das diferenzas eh, Quería vincular esta cuestión da, das diferenzas universalidades coa cuestión da representación e coa cuestión tamén do problema do, do tempo e da temporalidade que se existe a, a política no? e que foi un penso unha dos grandes acertos do 15M tamén un dos grandes problemas que tivo esa, esa idea de urxencia que se lle imponía todo mundo quería que enseguida elaborar un programa e tamén a resistencia por parte da xente que componía as asambleas a deixarse levar polo tempo de actualidade non? a pedir tamén que, que querían vivirlo como outro tempo. sei que un dos elementos máis interesantes que podían ter aquelas revoltas dos 2011 non? como abrir outro tipo de temporalidade para política que non se xa precisamente a, a que estamos acostumbradas entre esta imaxe de política representativa de cataca catla nos voto ou, ou mesmo a dos medios de comunicación. Non? Penso así que a xixencia da representación, da identidade, do programa mesmo, guarda unha relación estrita co tempo e con como se este a artellar este o tempo na praxe política. Non? No ciclo das movilizacións de 2011, A crítica radical a representación veo acompañada a un coxito de entender o tempo na política de funcionar con él. Malé a voracidade dos medios que si xean feitos máses inmediatas, esa duplicación de cada corpo exposto na praza nas redes sociales, o tempo da política iso que estaba a acontecer nas prazas, non era o tempo da actualidade. Eh, referindo a Liotard, de que ímos ver un textinho a continuación, pues, como que vos proponho para entrar no debate, O capitalismo era aquel régime de enunciados que tentaba anular os... os... Diferent... Eh, dife, diferendo, admito esa traducción? Diferendo... sei... Sí. Para gañar tempo. Mais o tempo que gaña o capital é tempo perdido e aniquilado para os suxeitos. O tempo entra nos xego dos intercambios, pois tratase de cambiar o máximo de tempo posible, no mínimo tempo posible, no? E o xénero económico do capital, O, sin, perdón, o xénero económico do capital non é xa política a política que debería ser espazo para a de dos xéneros de discurso non? senón a súa supresión conducindo precisamente a unha diferencia resoluble non? esas fisuras esas heterogeneidades radicais que traballan unha comunidade impedindo a adecuación consigo mesma e por tanto a representación abren ao común como agentecimento a necesidade de acordo de consenso pode ser pensada dende aí mas xinda queda, queda por ver Dicir, a necesidade de acordo de consenso tal e como tivo lugar nas prazas Lo no que tamén apropia eso podería discutirse Se realmente aí Houve unha especie de resignificación da idea mesma de consenso non? Nas asambleas Poderíamos pensar ata que punto Que había máis ben unha construcción Do común dende a diferenza E non, lle pode chamar consenso, lle pode chamar outra cousa non? Eh... Pero bueno, eu sigo pensando que quedaría por ver, eh, seguramente por vir, que podería ser unha política fora da razón comunicativa e ideal de consenso isto é o totalamento das diferenzas incluso unha proliferación radical de contidos e de estrategias non? Eh, o disenso non ten por que ser un fallo e unha carencia non? É aquí é o mesmo que abre o espacio da política converter a falta de acordo nunha condencia de adaptación pode parecer complexo Pero a forza para resistir pode vir da inadecuación que emerse cando a sústa posición dunha pluralidade de linguaxe se fai posible e aí poden acaecer arranxos novos. Eh, eso, quereía disar, aberta para o debate, esa posibilidad e imposibilidad de dunha política do disenso, non? dunha política do disenso en lugar dun, artellam, dun artellamento exemónico, e como pensar dende aí pois, un movimento que si sí, siga pensando que cabe o lugar para o comum. Eh, gustaríame que leamos simplemente o, o texto de, de, de Liotar que é un textinho un pouco complexo podedes mirarlo con, con calma eh, e que leades logo con calma vos se queredes comentar algo algo del eh, esa directamente pasa lo que vos teñades que contarme ¿no? pero bueno, leo en cualquier o texto de Liotar e eh? xa vos deis a palabra a vos eh, está tomado pues de a difenza O único obstáculo en que o calzo peza se monía xénero económico é a alteroxenidade dos réximes de frases e dos xéneros de discursos é con que non hai a linguaxe entre aspas e o ser senón o que ocorre O obstáculo non depende da vontade entre aspas dos humanos nun sentido ou non, nono senón eh, do diferendo vale, tá, optei aquí Este renace mesmo dos arranxos dos presuntos litixos Exixos humanos situarse en universos de frases desconhecidos, mesmo cando eles non sintan que hai algo que frasear, pois tratase de necesidade de obriga, o acontece, é invencible por toda a vontade de gañar tempo. Mas o que ocorre non fai unha historia. Non é un signo, en efecto, mas hai que sulgarlo. Ateno que tende incomparável. Non faremos un programa político con iso. Mas podemos testeñar, testemuñar por il, perdón. Ese ninguén escoita ou entende o testemunho. Vos cede presulga o acontece? Vale, isto aquí eh bueno, facedo as cousas pois, que keirades, se queredes mirar un pouco máis dos textos para comentar algo, nos podemos tomar uns con opinións, eh, despois comentadas, e simplemente queredes comentar algo independentemente dos textos que vos propusen para o debate tamén. Eso sigo. querer que non, esas eh, tres foram unha proposta, non non estáis que poñeron aquí a facer algo que vereis, nada parecido, que por eso podes falar. Que comentaron que vos parecea en eh, por si daba máis esa posibilidad, de porque porque antes é difícil. Leia. Eh, sí. antes de no, no, no, Bueno, antes de entrar en toda la historia, sí, para más concretísimo, la historia con Sol y tal quedó así talcala, ¿no? Eh? eh... O hubo tipo de... De... No me ¿no? Sí, digo, yo, eh, de notificación, non, porque, bueno, que enceme o que teño... Claro, non, non, non tampouco te... había unha especie de instancia aquí dicindo nada, claro, non foi estas... Pero, bueno, non, na, é que d'ovo aí a causa e vía, non? Bueno, a... a Quero dicir, Comisión de Feminismo seguía un sol, pero non iba acampada, eh, aquí lo foi, puís pois, unha moda mediática unha tempada, e logo, bueno... Non... Non, non sei se si serviu algún momento... De, eu de esa... rollo de plan, hostia, que pasou aquí e tal, nada, non? non sei, non e nin sequera curioso porque, bueno, buscando así en plan estes arquivos de internet nos medios de Containfo, respostas a respostas auto comunicado autocomunicado eh, onde realmente resumía ben cousa que era o comunicado das de Barcelona que estas se seguían na acampada supoño que tiñan moito máis apoio dentro da propia base de do que era todo o movimento bueno, tamén polas peculiaridades igual do que son os movimentos sociais en Barcelona fronte a Madrid eh, pero non sei a que punto en, en Madrid Non, non, no, máis ben realmente Augusto creo que quedou, pero por parte de todos eh, todas, isto era un un unha idea moi extendida eh, foi unha sensación de, de incomodidade nunca, quer dizer, o problema o, tiñan, o tiña esta xente desta comisión eh? non serviu para aprender nada Bueno, eu tentei que servira para aprender algo trasendo trasendo usa cosa aquí, no foi a mi tente igual de dar algunha repercusión a esta historia que foi un mínimo que tivo eso. Me parece que es casi repercusión. Eu Bueno, non sei se si coñecíades esta historia. Sí, sí, sí. Sí. dos medios, eh? dos medios. Era, eh, non, sí. non dos medios, digamos, conservadores e tal. Si, sí, bueno, non sei, bueno... E que... do debate seguir un pouco as plataformas de feminismo na rede tamén Tivo bastante de... Si, sí, repercusión de... no momento, si sí. Eu non menti... A verdade que a min colloume... Non sei o que dixeron Eu enterime do rollo máis xa nos medios máis de conta información A verdade que non sei como se presentou a causa de todos os medios dos medios, non sei como dicilo, dos medios condicionais, non... non sei que estaba a dicir dicirse, non? Según me máis ben por, por os efectos... Era noticia nunca en frío, non? Pero era máis a cuestión da agresión. Sí efectivamente. Non lembro que se fixera unha... Co que deis iso, claro, a... a si, sí, bueno, a, o sea, eso era a idea que me quedou. Pero digamos, era agresión sufrida por algúnas asociaciones ah. que estaban na plataforma del feminismo eh, ao dormir na praza, non? Además, ese tema de alevosías y entretenimiento. Ah, sí. Bueno, eh, yo quería más que nada felicitarte por la exposición y por la porque siempre me, siempre me parece fantástico. Yo tengo que confesar que siempre vengo para escuchar a, a Abraham a Grace o a algún otro amigo, y siempre me, me pasa lo mismo, es que Beatriz me resulta más convincente que ninguno de <risa> Así que yo, a partir de ahora, claro, me declaro seguir a su parte. venía las negras, alegro. Señor, claro. Sí, sí, sí. Bueno, porque también porque hay una, una mayor afinidad en, la, en, las, en las fuentes y en el, y en el lenguaje. ¿no? Y, y es que yo creo... que aquí puede generar una cierta eh, polémica, disenso. Eh, y yo creo que hay una cierta encuentro, una profunda... Eh, hoja o incluso una, una contradicción entre esta idea agonística que estaba en el, esta idea agonística la política que tú eh, entiendo que, que, que defiendes y que está en la línea de la gloria y compañía y estaba creo recordar en vuestro en el, en el encabezado de, de este de este y las y los planteamientos que hacen eh, algunos de, de en los que yo eh, no encuentro eh, tal eh, me parece que va a haber platonismo una idea más eh, neoclásica de la política que esta que es agonística ¿no? y con relación a porque eh, si tú entiendes eh, la política en estos términos en términos de, de lucha eh, y por tanto de que no puede eh, haber un, un No puede el planteamiento que tú hagas tiene que ser, eh, eso es importante, eh, el, el, el, la tesis de, de Gramsci y de, de Lacroix, eh, que es más con un Gramsciano, no es sólo no contra la hegemónica, es la postura que se va a plantear contra la hegemonía eh, establecidas si se quiere, va a tener que también, también ser una postura hegemonizante, es decir, va a ser una postura de poder. A mí me gustó especialmente esta referencia en antes eh, Ma eh, Maquiavelo-Abraham porque dije, bueno, te está reconduciendo, si ¿sí? ¿Sí vamos por, por Maquiavelo, ah, ¿por porque eh, Maquiavelo precisamente hace ese adicicio entre eh, moral y política. Luego, el horizonte político, y ya concluyó no puede ser confundible como lo confunde, a mi juicio, el, el, el pensamiento humanista, o sea, el pensamiento político de influencia humanista ¿no? y, de, y de influencia judio que lo, lo confunde con con, una, con un estado de cosas, eh, con un horizonte, digo, eh, de, con un estado de cosas inocente. Tú antes hablabas de un horizontalismo, eh, no sé cómo, con qué apellido le pusiste, Eh, sin ascripciones y, y, y, y, y poco declarativo, sino que tiene que ser más bien un, un horizontalismo eh, eh, con vocación de poder, con de orden, o sea, con de organizar y de, de articularse de alguna manera. Y, cuando, y yo entiendo que cuando habláis de, de una redefinición del lenguaje político, entendéis que no es un vaciamiento del contenido de esas palabras que tú decías de democracia, de libertad, como es la que es, que es lo que está sometiendo el neoliberalismo, no, un vaciamiento del contenido, sino aún rellenarlo de ese sentido. La cosa es que ese sentido pueda ser plurívoco, o deba ser plurívoco para que llevan el trabajo. Entonces, yo creo que más bien, y te, te contestado a tu pregunta, la cuestión no está en el consenso o el disenso, Solo, sino en qué consenso y en qué disenso, por, por eso soy partidario más bien de que hay que buscar un consenso, pero un consenso frente populista, o sea, un consenso de izquierdas. No hay no hay que buscar un consenso eh, absoluto, ni el consenso es un bien en sí mismo, pero si quieres redefinir el lenguaje político tendrás que ponerte como, como horizonte algún tipo de, de universalidad. Insisto, una universalidad plurígota, una universalidad la que se puedan entender diferentes movimientos sociales Por lo que no son movimientos sociales en sentido clásico, vosotros habláis, pero sí que en sí, yo entiendo que sí que, que en ese deseo de, de un lenguaje de una voluntad categorizante y, y por tanto hay una voluntad de, de consenso. Eu querei decir un par agradezo a tu intervención porque además hay una cosa que quería comentar y pienso que no quedó bastante claro igual lo no, no que expusen agora, ¿no? eh pensar as diferenzas en recurrir tan pouco a idea de hemonía, para min é importante. Quer decir, eu son a cousa máis antilaclado do mundo, non, non, xa que me cae francamente mal. Digo, para empezar, eh, a min se me parece interesante, que, quer dizer, é unha vía, dende logo é unha vía e non nada nada deseñável para pensar como se articulan as diferenzas hemonía claro, nesta posición de la Laclau que se parece bastante a este da universalidade que contigo un pouco de Butler, pero Butler non se intenta como marcar unha diferenza pensar douto xeito, que pasa que unha cousa como traducción por iso tamén ao final xulga a riotar como quedarse na heteroxenidade, pois parece que así non vamos moi lonxe, pero bueno, a idea de Laclau sería máis ben pois esto, de que un está pois, metido na heteroxenidade, metido na diferenza aquí ten que loita e o que ten que pasar pois, máis ben, e que algún algún desas partes en loita, ou loita contra exemónica contra o poder dicir, non, non, a loita contra exemónica ten que tamén arpedarse dun sito exemónico unha parte ten que conseguir que o seu significante bueno, a que vou explica super ben con tema do populismo podería verse ben co tema da revolución iraniana non? unha parte, pois neste caso foron os eh, musulmans, ten que conseguir que a sú significante o que sexa sirva para todo o grupo e eh, Pues como se xa, non? Estos son mecanismos de poder E dali, pues, un podete rematar pensando en fondo un partido ou que se xa, e que o resto pues, dese que poda diferenzas queden artelladas por esta parte que de algún xeito consigue articular a todos por este proceso que é un proceso de poder e un proceso político xa dicir, non unha idea insenua para nada Pero mm, o que eu realmente me pregunto é, fora desta idea de xemonía Eh, que é máis evidente para ordenar un grupo de xente que está facendo estas cousas non? e que igual pasaría pois, por, por o partido eh, como pensar como se articulan as diferenzas non? sin recurrir a esta noción de semonía. tentando pensarlas pois, moito máis radicalmente desde eh, de, de esto que di Liotar facer o con esta diferenza radical que non admitiría tampouco seguramente pasar por un proceso non podría facerse algún tipo de política dende hai... era un más que de algún sitio tentaba chegarme por espor non? marcar esas... esa outra línea de... respecto a que podría ser pues pois, bueno, dende logo sí si pareceme interesante moito esta idea de hexemonía de la Cló, pero bueno, é como que non gustaríame pensar que hai outra vía que non pase por porque un grupo teña que artellarse pues pois, así xito xemónico que haya unha especie con si, como de vanguarda que consigue impor um o seu significante así si, que no, me tomo un seguida no partido eh, non sei, se sei se isto aclarou algo máis bueno, por eso que tiña unha cabeza sí. a ver, eu a ver, eu tenho um problema con o poñer seja, que, entendo perfectamente que a no querer es decir iso, pero penso que a palabra de consenso en estes momentos non se está a empregar como oposto a disenso, o sea, non é o que está o sacando o PSOE di, non sei que o, o, o secretario do PSOE, xa, non é o único nindo nome, cando di que, que, a, que as tomas de decisión son por consenso e as toma ele, eh, eso non é consenso, no O sea, non estamos todos de acordo. Vale, cando agora, a partir do 15M, se empieza a falar de consenso, non se está a a disenso, senón que é unha práctica eh, de toma de decisións que é o contexto en o que ten lugar que supou a toma de decisións por malloría ¿Vale? entón, o xa o que é que hai que ter cuidado porque cando está dicindo eh, que hai que, que, que recubrir o, o, o disenso o que está desa dicir é que é imposible tomar unha decisión nunha asamblea eh, eh, O sea, é imposible tomar unha decisión nunha asamblea de forma de forma horizontal. Entón, eh, eh, de alguma maneira, esa, ese discurso está a paralizar eh, toda a posibilidad de que un grupo de persoas chegan algún momento a tomar unha eh, acción na que todos estén de acordo, que non é que todos os discursos Se xan iguais que todos chegaran a, a decir ah, está unha proposición o que todos estamos de acordo. Non, é eh? unha práctica, o sea, eh? unha acción que se quere tomar entre todos porque se considera que, eh, que é necesaria. Que pasou en Sol? Que non había tempo, o problema era o tempo. ¿no? O sea, a mí, pareceme que a idea de consenso eh, non era mala porque o que implica é, eh, eh, aquí, se hai alguén que está en contra non se toma ninguna decisión se hai alguén que non está de acordo non se toma ninguna decisión o sea, non vale que a malloría o 99% estén de acordo senón que se hai 1% que non está de acordo non se fai nada esa é a idea eso que claro, se despois metemos con todo o tema do tempo de como se pensan os tempos e a actualidade e demais pois pues aquel opus foi un desbarazo porque había 200 persoas, ou 300 personas intentando pues, crear un programa político toda esta historia non? E, crea, e crear consenso no discurso que ese é ese o problema o que está a correr nos movimentos sociais que intentan construir algo xuntos a través das asambleas non é crear un discurso xuntos é facer prácticas, accións, xuntos e para iso temos que estar todos de acordo que pasa? e eh, eh, que que eso non significa que non haxen diferenzas dentro e eh, que non haxen disensos Pe o xa sea, penso eu e eh, eh, eh, o que está a correr e que, eh, que vale, se queren tomar decisións Somos moitos, somos moi, moi pouco parellos, eh, hai moitas visións diferentes que o que está a pasar é que é normal, é que ten que seguir habendo, porque se arriquece de todo isto, de porque é unha política do disenso, precisamente, é unha política das diferenzas, de que cada un vai a pensar igual, é eh, diferente, sin embargo, imos a facer cursos xuntos. Entón, a unidade é a das prácticas, pensuero, en ese sentido, eh, o que se ponga en evidencia é universal nunca vai a dar contada práctica. Os amigos xa non vai valer o discurso, non é o que o que ten que constituir a unidade. O que ten que constituir, constituir a unidade é que facemos unha cousa xuntos e constituimos un comuno, pero un comuno interdisciplinar. A mí é que o o punto que que penso que aí hai que deixar, xa o sea, non non pensar se hai un universal que, que bastardo ou 79, que non hai universal que no que caiba todo iso, porque cada un medio iso un discurso e sempre vai a ser así. Entón, eh por eso por iso non quero Penso que non creo que asa que entrar en no, que non quero que nos paralice a defensa do noso discurso frente aos dos outros, porque aí que sempre van a ser diferentes. Entón, o que aí que buscar eu unión noutro no sitio, porque os discursos, xa, o sea, eu podo contarte o que penso e tipo escontarme o que ti pensas, pero eh comprenderei no medio que as algo na tua forma discurso que ligáballo. Ah, vale, pois pues si, sí, eso é o que temos en común. Entón a mí me parece que que os discursos nos poden xerar a paralizar e que era o que iría mm. pero hai que ter cuidado o sea, e despois hai que seguir falando claro, o sea, decir, bueno, que hai detrás do consenso que hai detrás do disenso eh, eso. pero ao menos dist distinguir entre eh, a oposición, consenso, disenso e a oposición, consenso toma decisións por maturía ou outras menos menos respetuosas coa diferenza que son as que se están ponendo en cuestión cando se fala do consenso en determinados movimentos penso que, que fuxedes así ah, pero non estoy muy segura eh, no, eh. vamos, un sitio, un tal, que, estou a unha xe pregunta é tal é que igual hai que separar aquí é, hai que tener en conta que o acontecimento é algo plural en o que caben moitos discursos non sei se utiliza a palavra acontecimento aquí, pero a acción o que hai que facer hai que facer é dicio, hai que dar un salto pero non hai un discurso uníbulo detrás deses salto, deses acontecemento, desa acción que temos que hacerle xito plural é dicir, caben moitas interpretacións, caben moitos discursos que sustentan, e eh, un dos problemas un dos saltos que se fixo sobre 15 era por esta incomprensión que vincula sobre todo desde a prensa de derecha a liberal que vincula un discurso especifico ao racontecemento e creo que o problema que vende dentro tamén se así, de certa maneira que, por exemplo, isto do feminismo que aconteceu sobre el sol e... houbo unha búsqueda de polémica externa en todos os sitios aquí o do feminismo non é fute recorrente pero aquí houbo un problema moi grande coa língua aquí no que dice en Santiago e buscou se facer que esa disensión impedíse a acción. Eh, por eso que sabemos de que incluso nos, nos foros en internet colabanse trolls, eh, colabanse eh, eh, policías o ánimo de alterar os ánimos, que eh, sempre se busca que esta falta de consenso no discurso impida facer as accións. Cando eu creo que non debería ser así. No, Quisemos si no, responder para que faledes todos Non, eu igual teo o que acaba a desde a experiencia dos movimentos de, de antiglorización eh, con estruturas en horizontal, eh, se vio que pues, eh, as autoridades, a policía, aquí eh, infiltrados en a red precisamente para generar división e que já eh, siquiera é necesario que sea eh, un infiltrado. Basta con que sea cualquier persona que no esté de acuerdo lógicamente que busque torpedear el movimiento, si basta con que haya un 1% la persona que no esté de acuerdo con realizar una acción para que no se realice eh, es facilísimo llevar un movimiento a din acción, pero ya no es que sea facilísimo, sino que es lógico que eh, se intente torpedear desde fuera. Entonces, eh, se una forma de llevar a la inacción total. A la inacción total o, o a permitir solo la acción de aquellas medidas que fueran más adecuadas de forma que se perpetúe una sensación de que estás viendo para algo movimiento, pero que se si lo torpedeas todo es demasiado evidente, pero solo permites que salga adelante aquello que te interesa. Y lo que no, pues una persona no está cuato y ya no se puede hacer. Es pues que habría que discutir mucho ese punto porque sería ingenuo pensar que no se va a utilizar precisamente para para bloquear. Eh, no sé no sé si me organizalo si si esperase de hablar, bueno, iba un poco iba un poco en la línea de lo que, de lo que se, estaba, se está puntualizando en los comentarios, ¿no? De esta de cierta hegemonía de de discurso. Que, que comentabas tú. Estaba pensando yo ahora que mmm, igual que sí que hubo un cambio en el análisis teórico, que por ser teórico no tiene por qué dejar de ser performático práctico, de hecho es la, la cuestión que tiene, que presentan esta cuestión en eh, la relación entre que se pasa de la diferencia a esto que tú eh, nombrabas la diferance, ¿no? O no sé cómo decirlo en castellano. Eh... Es decir? sí. Non, eh, o, o termo é... é, é di, bueno, talcezas veces por diferendo, por, eh, o que significa frases se un litiso, sí. que realmente non hai posibilidad de acordar tas, sí. en tas partes, é eh, como diferent, terremata, donde vale. Bueno, pues, perdón, bueno. en esa diferencia, te... que dir... cosa. Pensaba que si hubo un salto, ou un paso, sí. ¿no? En, en hacia ningún sitio pero en dejar de pensar en un centro que estructurase igual que en este caso el discurso puede estructurar la toma de decisiones o la acción o la forma de, de relacionarse con la diferencia dentro de un movimiento social o político ¿no? si bien en la teoría se ha dejado de pensar ese centro como algo que organiza el resto y se ha pasado a pensar en el tipo de relaciones diferenciales que se dan entre entre categorías y conceptos y significados siiéramos trasladados ¿no? en el, el punto de, de atención teórico entiendo quizá como siempre en la práctica y en, en la modificación de relación de modos de relación interpersonal y sociales ese giro quizá todavía se está produciendo es decir que nos encontramos con cuestiones como que el discurso tenga que ser único, o sea, tenga que ser único, que tenga un centro desde el que parte, no que que haya esa, esas exigencias y que, que sea uno y que tenga un punto de denunciación muy concreto. Es decir, si en vez del consenso o de cómo llegar a, a tener todos u, a tomar una decisión por consenso, en la que todos tengan que estar de acuerdo, se trabaja un repertorio modal de relaciones Es decir, como nos en protocolos de actuación respecto a tomas de decisiones, es decir, como es plural en el que hay diferencias, no para llegar a la toma de un acuerdo, lo que también estamos diciendo, común, sino para que de alguna manera se construya un discurso mucho más polifónico, que incluso puede tener otro formato literario, que será a la hora de hacer un manifi el manifiesto, o sea, qué cosa, ¿no? O sea, en vez de un manifiesto, Igual, otros tipos de pensamiento y otros repertorios modales de relación requieren de otros formatos eh, textuales, incluso, que, que de una mayor inter intertextualidad. Es decir, trato de decir que los cambios formales en ese tipo de dispositivos discursivos o de iniciación o textuales pueden ayudar también a otro tipo de, de relaciones, ¿no? de modos de relacionarnos que quizá, y un poco desde el mundo del derecho, que es el que profesionalmente manejo un poco, esta cuestión del consenso trasladarla a un convenio. Es decir, tú y yo tenemos, con bueno, tú yo, hay una serie de relaciones de diferencia, entonces no tenemos que llegar a un consenso, sino a un acuerdo. Tú consideras esto representado aquí tú consideras esto presente aquí y esta cosa nueva tiene una entidad propia, que puede ser esa acción, ¿no? Yo también quería, aparte de esta reflexión, puntualizar que, qué curioso, que también tú comentabas que bueno el tema del feminismo en Santiago no tal, que yo quiero recordar que sí que hubo un problema, no, no, no, no tanto, claro, pero sí que hubo un problema y qué curioso tal vez, la, siempre a diferencia del feminismo, en las asambleas en la Plaza del Obradullo, pues por la radicalidad del discurso feminista. Es decir, por algo como creo recordar que era vamos a quemar la conferencia episcopal y que el hecho de vamos a quemar Pues non podía ser admitido como un discurso del 15M. Houve ¿no? un enfrentamiento, un conflicto menor, sí, sí, pero... Si, si, non era para... Pero curioso que es... curioso sí. que... Si, aquí, como houve outro tema, así, cambiando o vehículo para claro atacar... Más importante. Entonces, con esto quiere decir que hay si cosas, cosas tan sencillas como el tema de, en principio, que socialmente o de forma más popular serán como bastante integradas, como es la cuestión del feminismo, a la hora de las relaciones, sigue generando un problema de paralización pues igual están los modos de... O sea, es que hay que cambiar operativas internas de una manera mucho más concreta y sencilla, antes de alcanzar consensos más complejos, si es que el consenso es algo alcanzado. Sí, bueno, para ser susto también con todo el campo de los grandes sociedades, sí que decir que se está trabajando moitísimo sí, sí. seguramente en esas líneas, ¿no? Y que ahora mismo hay un esfuerzo enorme de ese artillamiento interno de dar... Claro, lo preguntaba como... como de, sí, sí, desde de luego, como que está a ocurrir, ¿no? eh, ¿Alguien más quería hablar? No? Pero, le, sí, levantaste esa ah, mano. No, no, Ah. Ah, eu sinto. Querido, ti, realmente se si que se está traballando moito porque non se fez o consenso como vamos a unha asamblea eh, decidimos aquí xa inmediatamente, o sea, o é un proceso no que se requiere manexerar a lingua de unha determinada maneira, dunha maneira na que todos poidan falar eh, se poidan expresarse sen demasiada se violencia sobre as obtenidas das persoas e eh, eh, eh, eh, a idea de consenso que a proposta cambia eh, se non está incluído se no, hai algún bloqueo entón, é un proceso que se cambia a proposta ata que chega a ser algo que eh, que todo mundo pode aceptar cando, cando, cando é unha cosa que importante eu penso que se, se considera que, que a idea de consenso Bloque a acción, que é o problema que, que, se, que se lle dá normalmente frente á tomas de decisións máis rápidas eh, pois, eh, é porque, o sea, no fondo, pois, se tomamos decisións en que todos estemos... Eh, no, sen que ninguén este en disenso, digamos, pois o que estamos a facer é que ese discurso final sempre se está quedando atrás está quedando atrás eh, como se crean as minorías, non? As minorías diferenzas que son, despois, o xa, indivibles, indivibles porque se está excluindo sempre a determinadas persoas da... E non porque... A ver, que, que eu, eu penso que o problema está en que vemos que aquí todo mundo ten capacidade de opinar, eh, pois eh, non se pode tomar un consenso pois nos comentarios Eh, a un artigo, o xa, non é eso que, o que un consenso é en vez de un grupo de persoas nun sitio e intentar tomar unha decisión entre todos o sea é algo que é unha asamblea sempre é aberta pero que, que requirou un proceso no que están todos participando non vale que a veño vos e digo que tal eh, porque me da que lo digo o xa, non é un, é un diálogo digamos eh... moi gañado Xa, xa, ten a contraparte ou parecearse que, que logo cada cousa mojada, como, como rols, o, uh -huh. o, o esta xente do consenso, pero bueno, tamén ten a contraparte ti cando estás nesse proceso, tamén tes que asumir que mentres que se deciden cousas non lo máis e, e que se ti as simples. E que se ti as simples o supaso, ten que ver con, con, con como se leva esa idea. É unha cousa que non sabemos facer sí, porque non nos atopamos dependimos. Pero pero ninguén pode as sentir sen máis, o sea, se tista, sen acordo que dicilo. Entón, é, é entrar nas o sea, as as visión das cousas que entren en un confronto nun espazo común e que se especifique todo o que non o non... sí. claro, iso pode levar a, o sea, aos problemas do feminismo nas asambleas, que pues, tamén son super conflictivos, o sea, vamos, se é algo moi conflictivo que o feminismo en todo isto, precisamente porque porque é moi difícil unha exclusión para moitas persoas Ese non pode, a cuestión é que igual non ten porque de, por non certos puntos Xa, o sea, pero en non, pero non que... Quero dicir Este penso que un como tema É verdade, estas discusións sempre surten con estas Penso que, exemplo, o tema do 15 non O tema da lingua, por exemplo O tema da Sempre o causa de nacionalismos, feminismo, isto que de repente se poña como sustito diferencial, isto é es sempre un problema uh -huh. e eh, un problema no que igual non pode haber nunca ningún tipo de acordo e nintén por que entrar en discusión, no? igual non temos que dicir a ninguén quen somos nos cando un quere facer non? a idea mesma de acción a relación entre acción e discurso no? é que... Eh, eh, que, a ver, o sea, eh, que, uh, se me ponho eh, no lugar de, do tema do feminismo é... Eh... O sea, nunha asamblea, pois a quen quere montar unha comisión de feminismo, por exemplo. O sea, que é unha decisión, unha práctica, que se pode facer que ten consecuencias. Non é, é, senos como feministas podemos estar aquí, é que claro que podes estar aquí. Se queres manifestar é, a túa diferenza, perfectamente podes. O problema xude cando queres facer algo concreto, que implica efectos sobre a realidade, en que a xeite non estea disposta a a iso. Entón iso requer un traballo, pero non é se vou vo aceptar que fixesas feminista, non, eh? Se vou acepto, se so, son convencido de que de que iso que ti queres facer non me está excluindo a min. Ese o proceso eh neste caso de consenso para unha práctica, non para que é se proceso feminista ou para que outro acepte a loita como como súa. É que eu non estou en contra de que ti formes unha comisión de feminismos, ese é o proceso que hai dentro. A min, pare... bueno, dizer, a é que a min ese couso xe planteamento me parece alucinante, non pode haber unha pluralidade de prácticas, non poder unha pluralidade de sitios de dicir, non e de ser, ainda que xa un grupo, temos que discutir todos sobre todo, non? Non habería outro xeito igual de articular as diferenzas que non pase por esa idea tamén, non sei, de diálogo, asamblea, a ver, si, non sei claro pero que pero... Y más eficaces, incluso, vinculadas a la acción más directamente, con... Res... con... Pero, sí, pregunto, no, claro, sí, no, es lo no, que pienso. No. A ver, yo la que defiendo personalmente por mi vinculación política es centralismo democrático. Unidad en la acción y se requiere y se incentiva la, la disensión en, en la asamblea, es decir, cuando un partido... Eh, llevar de llevar el deporteista eh, que llevar una actividad acción hay muchas formas de o, y muchas acciones que podemos llevar a cabo y se tiene en la asamblea porque también tiene una forma asamblearia también se tiene que la asamblea eh, realizar propuestas corte debatir eh, contramentar eh, elevar una, una acción hacia la práctica pero eso no quita que después despois es nunca vai haber proceso porque no pita que por el mero hecho de estar en esa asamblea tengas que aceptar lo que hizo la mayoría. Tienes que tener una unidad eh, en la acción, porque si no estaría sentadamente en la asamblea y no se realizarían cambios. A min aí te meu problema o mesmo que vi antes de calia relación, entonces, Porque que ti antes lucía eh distinguías un plano discursivo, ¿no? de un plano de das, das decisións e das actuacións no? que a mi me parece un pouco problemático eh, e... Well, eu creo que isto me un partido un... antes rar, que é unha especie de salto o vacío que que facer eh, que non se pode estar elaborando o discurso antes de facelo porque senón non chega e que a acción tamén xerá discurso, son dos procesos paralelos no tempo. Estaramos no tempo presente. É dicir, ten que haber un discurso previo a cien, pero tamén ten que haber accións previos ao discurso. É un proceso de retroalimentación continua. Son dúas cousas que estarán a acontecer no tempo e no espacio de manera simultánea. Isto pode levar a facer accións erróneas. Obviamente, tamén hai discursos erróneos que se correxen a si mesmos non se pode claro, non se pode estar todo o rato esperando e moitas veces o que hai que facer é considerar unha acción verse o teu discurso pode encaixar nesa, neso que cabe pasado, neso que cabe suceder se non pode encaixar eh, tens que preguntarte por qué que o que pasa que o que sucede, e non é non suscribirlo e aí é cando ten sentido na asamblea discutir as cousas e dice que non e iso de dizer que non sí que moi importante non a xente que a xente de maneira silenciada as asambleas ou non debería ser unha das principais armas ou non e o porqué non pero claro é que hai, un, hai unha especie etada temporal que temos na que sempre parece que a discusión precede Vale, queres, sí, eh, a, eh, a última intervención porque penso que estamos na hora Sí, me dicía por aí Eu sigo sí. Eu penso que hai que presupoñar que a xente que está en unha ou que te unha decisión sabe que xa unha situación que te fa e non me conta, o xa sea, se que es má cousa porque non podes aceptar que a pesar da ausencia unha decisión o sea, eu penso que temos de mangrada a condición de De, perso de persoas que forman parte dun grupo que quere tomar unha decisión non é que, eu, ah, que se me acabo de corron unha cousa e a aí e tal xa é algo que, que, que a, a linguaxe temos que tomarlo máis en serio e non creo que se sea... ou a linguaxe por unha acción por a outra, non, sempre están xuntas vale. o, que, o que quero xinagar eh, é que non... non quero que se, pen, non quero que se tenda a, a facer do discurso algo que bloquee sem reacción o sea que, que se toma como, ah, como non hai acordo, xa non se fai nada. ¿sí? Entón. Pero que, tamén hai dito en conta que hai unha madurez eh, cando chistiramos de toma de decisións que se vai a tener un tempo e que ninguén vai a, a, a, a bloquear algo porque quede peta. O sea. Uy, pero por que supones que nadie lo va a hacer porque quere? Lo lógico é es que haya gente dentro que lo quiera transferir. Bueno, bueno. Por que? Se queren facer algo juntos. Se que se santabiliza con el Claro. Puede entrar cualquiera, por ahí sí, hay gente sí. que llega a Botín, se sienta contigo y dice venga, convencedme de las propuestas, porque como yo digo... Bueno, todos que no, sabemos que Botín no nunca nada. se va a ir sentando. Claro, no, no, se no, Botín no, pues porque Botín conoce su cara, pero se mete un amigo de Botín o un infiltrado de, del gobierno de turno que no interesa, es que ¿cómo no va a haber alguien que interesa entorpelear en, en la acción? Pero espera, a ver, o sea, vamos a pensar que eh, cuando no nos tenemos que las acciones, siempre va a haber alguien Que a, a, a, o sea, es como pensar es que que que nós como gente que quiere hacer ¿Sí? algo Eh, no, podemos hacer sal de partida porque siempre va a haber un intruso, un infiltrado o, o alguien que nos destruó o que venga a, a, a matar los dos dos. Pero, pero Ahí, es lo normal, en un evento grande con ¿tú? representación ¿tú? como el 15M, eso. otra cosa es en una reunión pequeñita aquí sí, en el que está... aquí nos puedes, o sea, puedes evitar como el intruso. Dices que ponemos acciones como crees que deben ser feitas. Pero, eh, y actuar vosotros como Pero deben. lo que tienes que evitar es que una sola persona pueda bloquearlo todo. O un grupo de personas parece si seguimos mujeres, si queréis seguimos hablando hablando de, de esto y Bueno, muchísimas gracias por participar también eh, por participar. Perdón por cortaros así. Que no me que hace esto ya.